פרק ל"ח מזמור לדוד להזכיר. אדוני, אל בקצפך תוכיחני, ובחמתך תייסרני. כי חיציך ניחתו בי, ותנחת עלי ידיך. אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כי עוונותי עברו ראשי, כמסך אבד יכבדו ממני. הבאישו, נמקו חבורותי מפני עוולתי. נעוותי, שחותי עד מאוד. כל היום קודר הילכתי. כי חסלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי ונדקיתי עד מאוד. שאגתי מנחמת לבי. אדוני, נגדך כל תאוותי. ואנחתי ממך לא נסתרה. ליבי שחרחר, עזבה נכוחי, ואור עיניי גם הם אין איתי. אוהבי ורעי, מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו אבות, ומרמות כל היום יהגו. ואני כחירש לא אשמע. וכאילם לא יפתח פיו. ואהי כאיש אשר לא שומע, ואין בפיו תוכחות. כי לך, אדוני, הוכלתי, אתה תענה, אדוני אלוהי. כי אמרתי, פן ישמחו לי, במות רגלי עלי הגדילו. כי אני לצלע נכון, ומכאובי נגדי תמיד. כי עווני אגיד. אדאג מחטאתי, באויבי חיים עצמו, ורבו שונאי שקר. ומשלמי רעה תחת טובה, יסתנוני תחת רודפי טוב. אל תעזבני, אדוני, אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי, אדוני תשועתי.